kommer till bbport på gt.se. Vi har släppt räkningen sen förra gången. Ingen har någon aning om var i hierarkin vi befinner oss eller på att säga. Hur mår du Patrik Lindberg? Jag mår bra. Jag sitter i en stuga i Sälen, har mm. åkt skidor. Men det är ju jävla tonfall du kommer med. Jag mår bra. Ja men jag Va? mår bra. Jag mår... Ja jo jo, jo. <laughs> Li livet är skit. Jag går runt i så här salongs hela dagarna nu. Och det då mår man rätt gott faktiskt. Och så mm. tar man sig ut till backen åker med sin grabb i Funparkdelen och han blir så himla glad och då blir man glad och sen så Det var det var ju inte insatsen ner. tillbaka på att den där after ski ölen bilden skulle dyka upp på dina sociala medier. Den mm. den det satt man ju och väntade på. Jag ska för din skull eh, sammanställa ett gött collage med after ski öl selfies eh, som jag ska lägga ut i slutet på veckan. Kan ni hitta dem på du... Twitter på Bebby Patriket gör det. Vet du vet du vad jag tror att du är Patrik? Du jag tror att du är en som kallar boomer. För jag såg någon på sociala medier som såg ut att vara ung och uppdaterad. Jag vet inte vem men som skrev så här: "Vem tar ens selfies 2020? En en som inte är ful tar selfies ja. 2020." Ja, Okej. Okay. Så så jag jag tycker som, jag tycker och nej, nej. nej jag är i lessen men alltså din din hang up på mina sociala medier det här kan jag ju berätta då för alla lyssnare att jag alltså helt seriöst har blockat eh Jocke från mina privata sociala medier för att det är eh, så han alltid ska ska påtala brist jo det är sant att då alltså ska påtala brister på alla bilder jag lägger upp i stort sett. Och att det så här så går man in på dina sociala medier och så är det helt stilltje där. Och då tycker jag ändå att det är roligare med ett flöde om jag lägger upp en bild i veckan mot dig som senast du ja, lade upp en bild är... var på kattens sno liksom november 2018 typ. Men det är ju inte bilderna i sig jag, jag vänder mig mot. Det är ju det är ett mycket tveksamma allmänintresset. Men också måste jag. Säga, jag måste också säga att jag är ju inte ensam med det här. Det finns ju många som pratar om det här. Det är snacket på stan går ju att Glimtar har ju tappat det på sociala medier. Ska vi ändå lämna de svenska slaskfjällen och och och närma oss eh, en annan tillställning där det var betydligt kallare? Ja, det kan vi göra. Nej, äh, nu pratar jag väl egentligen om förra veckans match, men eh, det var nog inte så jävla het på Grimsta helle där blåvitt spelade mot Sollentuna i svenska cupen. Nej, men kul ändå får vara tillbaka på Grimsta och spela fotbollspark. Det känns som att det det kanske eventuellt dröjer ett par år innan blåvitt får spela där igen. Ja. Vad man ska säga också innan vi går in på själva matchen det är att eh, svenska cupen så där ska, ska man då liksom ta en seger mot ett division 1 lag för en seger mot ett division 1 lag. Mm. För det fann inte alla andra lag som eh hanterar och löser det. Nej, jag tycker det är väldigt märkligt och det har vi ju sett liksom genom genom alla år hur la eller framförallt när man ju dömmer kuppen då, hur många lag fejlar. Men jag tror att man underskattar ofta sin motståndare och framförallt så underskattar man differensen mellan de olika serierna. Då ska vi ändå tillägga att det är en jävla skillnad mellan till exempel Superettan och Allsvenskan. Den stora skillnaden är hastigheten, men alltså på på bollen och på själva spelet, men under en försäsong så är liksom, då är ju, det allsvenska laget är under uppbyggnad, de jobbar jättemycket fys och grejer och det har inte riktigt fått in spelet. Medan man vet att då ett, ett sånt här Division 1-lag eller kanske då Division 2-lag, de går all in för just den matchen. Och man ska nog inte underskatta personer som verkligen kämpar för att få spela den eventuellt största matchen i sin karriär eh för hur de då laddar upp för dig och då får man se lag som tvååker tvåla till IF från Norrköping. Och jag menar vilka var det? det var ju AIK åkte ut också för ett par år sedan mot ett divisionettlag och det var ramaskri liksom. Ja men Elfsborg förlorar mot Oscarshamn tror jag och sen sen sen är det också så. Det är nog lättare att och lägga sig och på försvar och parkera bussen och spela en sorts cynisk taktik mm. på en liksom en plastmatta som inte ens eh, Bråstad hade tittat på som ligger som mitt på något jävla båtvarv i Oskarshamn det så helt sinnessjukt ut på de här bilderna. Mm. Jag tror att det är lättare och liksom göra en sån grej än att eh, topp poäng eller vinna mot ett franslag eh, på på en fin gräsmatta i juni om man är ja. landspiller i division 1. Ja, så klart. Det det händer såna här saker. Eh, Jag men A AIK eh, AIK de vann mot Öhls hjälpligt eh och det var egentligen bara för att Öhls hade varvat Abdul Razak som eh, ja som AIK lyckades vinna den matchen. I i i det ljuset kanske man ändå ska ska se Blåvitts två väldigt stabila 2-0 segrar i svenska cupen so far. Eh det det är inte så att det är någon champagneexploderande fotboll som eh, som lovar guld och gröna skogar men det är eh, två kassaskopsäkra segrar i alla fall skulle jag vilja säga speciellt då när en av de segrarna är mot Västerås förvisso men Västerås eh dunkade dit eh, allsvenska konkurrenten till oss Sirius som är i samma grupp med 3-0 eh samtidigt som vi då vinner mot Sollentuna <laughs> som Sirius inte skulle slå med så här 8-2 eller vad fan det blev mm. i den matchen så att det det finns liksom inget upp och inget ner riktigt under svenska cupen för säsongen så här. Men det man kan säga det är att vi har vunnit våra två matcher på ett stabilt sätt mm. och det är jag. jag jag tycker att det det finns något som andas ett jidigt eh spelbygge hur hur hur spelarna ställer framför det försvaret då att att man har ändå identifierat det att okej okay, vi kan spela fridit vi kan spela kortpassningsspel och och och vara eh, på det sättet men där vi feilade lite förra året kanske var att vi släppte in för enkla mål och det känns som att man har arbetat på det under vintern det det är mitt bestående men visst var det intryck av, av de första två matcherna i i cupen så där sen så vill jag gärna addera lite mer edge i i spelet framåt det är väl klart att det hade varit ännu roligare att se Blåvitt demolera de här två lagen med 5-6 bollar. Men ja. Ja men samtidigt är det ju återigen det. Det är de här försäsongsmatcherna när man håller på att bygga upp någonting. Man lägger helt olika, alltså rent kroppsligt fysiskt i hur man tränar. Se bara på Sandviken igår som lyckas ta krysset mot Djurgården liksom. Det, det det händer ju inte en gång det händer ju inte två gånger utan det händer ju återupprepade gånger och då är det som du säger extremt jävla skönt när man då liksom gör jobbet tar de där jävla tre poängen och går vidare och gör det utan att det kommer in en massa bösiga skador som råkar fördärva läget för allsvenskan jag fattar inte det... att allsvenska lag inte tar cuppen mer på allvar typ som Sirius då hur de kan gå och torska mot ett sånt lag när det är deras uppenbart enda chans på en titel i år. Sandviken så är det är det Pelle Olsson som tränar dem, visste det det? Ja men fan det är det ju. Ja, han är ju inte missnöjd med att trycka till Djurgården om någon människa älskar att trycka till Djurgården så är det Pelle Olsson. Kommer du ihåg när jag ring 20 ringde till till jävla IF när när vi skulle möta dem och och Pelle Olsson just hade lämnat dem. <skratt> Är det är det ta Lars? Är detta Lars på Jävle IF? Ja,stan är bra. Det är bra det. Hej, Joakim heter jag. Eh, ringer från en blåvit podcast. Eh, jag tror inte du är säkert inte kanske inte helt rätt person för att hjälpa mig. Eh, det är nämligen så här att vi ska göra en intervju med några personer eh i Jävle IF inför matchen mot IFK Göteborg som kommer nu snart. Och jag skulle behöva ju få hjälp att få tag i några nummer. Jag skulle behöva prata med Pelle Olsson, tränaren. Pelle Olsson, han tränar ju i Jävelgon nu. Jaha, han är inte kvar i Jävel. <laughs> Nej. Nej. Och och ehm eh äh, men vad ska vi men blåvitt äh, något som kan vara intressant då, eh äh, Alexander Falksetas. Han spelar också i Jävelgon. Ja, det är det var. <laughs> vi har inte mycket vi har inte särskilt mycket koll med Helen. Ne, eh vad vad men bara kan vara intressant här då Jockop Orlov kanske. Ja, det får det ringa lite bra, men. I han inte helig var i Ävle. Nej, han inte heller var i Ävle. Finns det ingen kvar i Ävle som är intressant längre? Nej. Aj då men men, men men vet du vad? Om lite Vinsson som är kvar länge som är intressant då får vi nog strunta i det. Oavsett Pelle Olsen, oaktat Pelle Olsen så så har jag bara tagit lite strönoteringar ifrån från matchen här. Mm. Eh senaste mot Solentuna och eh jag tänker att jag jag skickar ut typ uppstöt till dig och så får du säga vad du vad du tycker om det. Om jag håller med dig. Ja, men kan du inte börja med att säga Hasses skott då? Jo, alltså jag har jag har fler punkter på Hasse så att jag kan börja med Hasses skott. Mm. Det det det det är en utveckling som heter Duga då. Ja, för att förnera på om det är den största så här utvecklingen vi har haft på någonting över säsongerna 2019 till 2020 i i Fskyteborg. Alltså det framsteget Hasse har gjort med sitt avslut är ju bortomlunda jord. Vi har ju ofta skämtat då om att Hasse har alla egenskaper som man behöver ha för att vara en perfekt fotbollsspelare och för att liksom bara dra ner sig själv lite så har han också roligt sämsta avslutet av alla. Eh och så försvann han bara in i i dimman här under vintertiden eh kom tillbaka efter uppehållet ser likasatt ganska tunn ut i kroppen men har börjat få till en riktig hästspark som han dessutom så här avslutar ja, ska, med nu ska, precision nu ska det ju inte liksom hissa upp det här till till Georgie nivåer men skillnaden består ju framförallt i att Nasse hade bollen och och sköt så visste man ju inte förhårråt om det vart skott eller om han bara liksom fick en riktigt dålig touch på den bollen. Mm. Det, det var ju så det var den lö, löshheten som fanns och nu brötte det bara bang som vart skott som jag vet inte vem de tog ribban eller om målvakten räddade det. Det var ju liksom bara bara oh shit. Och jag jag då känner man ju direkt bara kaching kaching men det är ju inte första gången han gör det i år och det är det som är så roligt. Men jag har sett honom ta ganska fina hårdade avslut tidigare under försäsonger. Och om han då dessutom kan nu skjuta in sig så det är ju det är ju som du säger liksom. Då börjar han ju närma sig den här spelaren som blir komplett och blir extremt intressant för väldigt många fler. Han han är ju liksom drömmen att ha i den defensiva innelmittfältsrollen idag då, om man ska säga så. Men det vet vi ju men fast sitter i handen och då bara jämför med Gustav Svensson att det spelar ingen roll om du har en gubbe som är hur bra på det som helst för det är inte så här inte jävla sexig roll och det ger dig inte så sjukt mycket betalt men får du dessutom lå in en spelare som kan ta fina avslut då kan det säga med riktigt klick i kassan och fan vad sorgligt det är att man sitter och ser en spelare bli så jävla bra och det första man tänker det fan vad gött han kan ge oss lite pengar Och det handlar ju om att Hasse är så bra så man har mentalt redan räknat bort honom för ja. att man vet ju att han är ämnad för jävligt stora klubbar och ligor och och, och så på den. Men mm. så här ett ett ett på skott i kryssen från Hasse i den här highlights reelen det gör ju alla glada egentligen. Då kommer videot från Signa direkt vet du. Apropå komplett som du brötte de här då eh min nästa anteckning den är bara att Tokos kompetens. Mm. Vad tänker du då? Ja men det som överraskar med Toko är väl då, det är ju två saker. Dels då att att han liksom som ändå är värvald som är en innemittfältare, skolas som extremt snabb fas går ner och spelar ytterback och på riktigt liksom utmanar Alex Jallow som är den spelare vi naturligt värvat för att vara på en kant och ställer honom mot sidan. Bara det säger väl en del om Toko och att vara en komplett spelare. Ja men tooker han är så jävla giggen som fotbollsspelare och sånt jävla proffs och han tar sig an alla sina uppgifter med sån jävla ja men superprofessionalism och det känns som han skulle kunna stoppa in honom precis var som helst och att han liksom gör en analys av vad behöver verkligen vad behöver vänster ytter nu då. Ja men det är det här och det här. Mm. Ja men då gör jag det och så och så utförande sen. Så det är ja det är en jävla en jävla fröjd och så är jag faktiskt. Nästa eh, punkt på min lista är Augusts varningar. Mm. Jag är nämligen lite orolig att August Ärlingmark håller på att bli en sån spelare i Elfsvenskan som alla domare vet att han spelar lite småfult. Han han är det bästa att varna eh, tidigt i matchen så han mm. håller sig lugn. Mm. Lite som Sebastian Eriksson Får på sig också mm. Och det kommer hemma väldigt mycket För August är väldigt viktig På vårat inriktfält numera Han är inte bara en defensiv Brunkare Utan som har varit inne på är han ju Och även numera en spelare som Är bra med bollen och har ett tillslag och, och en passningsfot som faktiskt börjar fungera Men om man ska vara utan honom Var tredje match för att han är avstängd På grund av varningar så blir det ett jävla problem Mm eh du slipper ändå på fjärde match som han blev avstängd tidigare men jag förstår vad du menar eh uh, jag samtidigt tycker jag det är en svår balansgång för att August är den typnna spelare det är samma sak som med Sebban att du kan inte spela Sebban om han inte får vara Sebban på plan och du kan inte spela August om han inte får vara August lite som Pontus Wernblom mer den där fysiska spelaren som också åker på det liksom det handlade väl snarare om att då ta dialogen med domarna hela tiden och försöka verkligen påvisa att men det här är det här det jag spelar jag gör inget fult och du får liksom inte ta ta och och straffa mig på grund av det. På samma sätt som Rosenberg under många år då fick sin fina gräddfil för att man han liksom är större än själva ligan då tyckte domarna så att man inte ville ge honom då en reprimand. Så det tänker jag att, att Agge ska ta och snacka med romarna och säga liksom jag tänkte jag kommer ni ihåg min farfar eller han du, han vann ju Schytte ligan i Champions Leagues gruppspel där en gång i tiden eh så att eh, om jag trycker ifrån lite extra i motläggen det kan spelen roll då. Mm. Exakt Tvek. så, exakt Tvek så tycker jag att han ska säga. Det. Exakt ja. så tycker jag ska. Säga. Jag tror jag tror snarare att det är har att göra med våran tränare då få ta den striden. Eh de träffar ändå domarna och och och för dialog med dem ganska ganska ofta. Se på BK Häcken, de fäster till med domarna så att det de ses. Tobias Sarnas skytteliga segerpotential. Ja. Dilemaje. Det, man ju. det är, och det är så här lika fröjdigt som det var under försäsonger innan han då lämnade för Ajax. Men är det så att vi också kan få se skotten sitta här den här vändan så så kan det absolut smälla vad vad jag är ute efter det här det är ju att Tobias Sana han har kommit i sig sjukt mycket avslut och öppna mål lägen mm. eh på försesäsongen. Han har inte gjort så mycket mål. Mm. Men man ser ju att liksom det här skulle kunna vara ett sånt läge där det plötsligt bara släpper och allting går in. Men det är ganska intressant just den här grejen med Tobias Sana och själva avslutsbiten. Jag hade en diskussion på Twitter härmed dagen med en kille eh där vi då liksom konstaterade att to tidigare Tobias Sanna alltså innan han lämnade för Ajax, eh Niklas Berkerot på den tiden och då Horst Somers, den samtliga tre nu då eller få kategoriseras som någorlunda liknande spelare. Duktiga på att göra sin gubbe, duktiga på att överraska, ta sig förbi och så där. Men så fort som bollen ska lämna foten då uppstår eh, problem. Och när killen jag pratade med hade ju då superlösningen att det bara är dribbla sig hela vägen in i mål då så så är det lugnt. Men det det finns någonting ganska intressant här för samtliga har haft problem och även då har erss nu i slutet. Även om vi ser att han tar sig förbi, han gör sin gubbe. Han gör helt magisk grejer, krigar sig ner, får då alltså motståndarna att byta ut sina ytterbackar gång på gång på gång, även de som har spelat samtliga matcher under året. Det säger någonting om erss, men ändå så lossnade inte i själva så i, i poängen. Ja, i notationstecken bara slutprodukten som som fattas. Ja, men tyvärr då liksom. Men får då, och det är det man har sett så här får då till att bli sänna det är bara att lossna. Då då då blir det ju så. Då kommer han ju. I, alltså för, för får du blir satt i så många lägen så får du bara satt dina lägen, då då kommer du ligga där uppe i toppen man kan ju dra parallellen till en annan spelare som som har varit här ganska nyligen Lasse Vibe som ju kom som någon sorts ytter mittfältare till blåvitt och inte mm. gjorde sig så himla mycket mål och sen så fick han spela forward och då plötsligt så var det eh, helt andra papper att, och och en framväs så saker kan hända. Ja, då minns jag också i och för när Lasse Vibe kom så skrek ju supporterskaran efter att man skulle flytta upp på honom längst fram eh uh, vilket såklart eller och sen när det hände och eh uh, 6000 engla fick rätt så stod alla och slog sig för bröstet Sara. Uh, det var det jag sa hela tiden. Ja ja, men det här det, det säger jag nu då. Ja. Uh. George Carrash Willis ensamkommande nickmål. <laughs> Vad fan? <laughs> det krä kräver en, kräver en förklaring. Ja, uh, det får du sänga det. Jag, jag jag gjorde mål på nick. Mm. Eh uh, jag tänkte så samtidigt som jag såg uh, den bollen gå in så tänkte jag var det första gången jag såg Jordi Nicka överhuvudtaget. Men så insåg jag att han har gjort något mål mot Kalmar eller nåt sånt där förra året på Nick också. Mm. Men förallt de enda ja. två enda, enda två gångerna han har nickat och båda gångerna har det blivit mål. Ja. Du han har ju också använts då som uppspelspunkt en del, del i för sig eh där han fördelat boll. Eh men det kanske inte räknas för de tillfällena. Alltså användar använder huvudet i avslutssyfte kanske man ja. får småla ner till då. Nej, jag, jag bara jag, jag kom att tänkte på det jävla där Nicke han inne bollen. Det det det brukar man inte se. Nej, det är inte så ofta det gör. Det inte i träning. Det som är är roligt också är ju att den inte bara sitter utan att den sitter där han vill att han ska sitta. Det känns väldigt viktigt att både Jörge och och Söder kommer igång och, och gör mål. Det är de som gör båda målen i båda matcherna. Mm. Eh det är det känns ju verkligen som en jävligt vital del om vi ska flyga i år att de två spelarna från igångs i målproduktion. Ja men att Söderns målproduktion hänger i även om det är sämre motstånd och så där, men du kommer till så här och det är det här är viktigare att komma ihåg att man kan ofta skratta åt den spelare som gör mål mot ett sämre motstånd att säga, ah men vad fan eh det det var inte så svårt. Det är ju det jävla laget. Jo, fast när du väl blir nedsläppt på planen och bollen ligger där framför dig och målet är precis lika stort som vanligt och avståndet till målet är precis lika långt som vanligt och det står en målvakt i vägen och täcker av en ganska bra yta precis som vanligt. Då gäller det tomme fan att det ändå är precision i det där avslutet. Det är kanske är större chans att det sitter om du får till träffen rätt och det får de och det är det som är så jäkla skönt. Vi såg det på Bravida arenan när Robin tar emot bollen, eh lura bort sin försvarare och länger den vid första stolpen. Det, det han är, det finns det så smartness i honom och att den målproduktionen hänger i, det är extremt betryggande. Och vi har sagt det en massa gånger, men vi trodde ju inte riktigt på Robin när han kom tillbaka. Jag hade väldigt svårt att se att det skulle lossna. Han överraskade Och så tänker man, okej, okay, var det här bara en temporär grej? För man har sett väldigt många spelare göra fantastiska säsonger Och sen säsongen efter så lossnar ingenting För att citera Sparven, då funkar ingenting längre eh, Robin håller i det och det känns väldigt, väldigt betryggande Nu är liksom allsvenskan en eh, månad bort Och håller det här i sig så har vi anfallare som gör mål Då behöver vi inte oroa oss för det Lite på minuskontot då Sargons målköt hette röver där. Mm, men det är väl någon sorts desperation. Han vet ju att han har en så jävla hotad roll och kommer ju med största sannolikhet inte få spela särskilt mycket. Jag tror att det var jävligt svårt för honom när man kommer vet från Degerfors. Man är eh, superettans stora uppsäckande namn. Man vinner skytte ligan i superettan kommit till IF Skytteborg och får det inte att lossna om man märker och känner att så här för varje dag som går så försvinner min aktie som den här stjärnan i då med mitt gamla lag och då tror jag att då, då infinner sig någon viss typ av desperation i spelaren. Och det gör jag ja, när, vi har dratt många paralleller till mittbackar till exempel som så fort en mittback får en chans så gör den ofta jävligt många konstiga grejer för att den måste överbevisa det den ska göra och det blir ofta väldigt tydligt på mittbacken för att det ofta renderar i mål bakåt då medar som en mittback får spela. Eh och vet om att nu har vi en gubb där inne korsbandsskadad så att jag kommer få spela massor då då brukar de ofta steppa upp lite så känns det mer Sargon. Det känns som att det är andas desperation från honom. Ja men nu har det varit eh, liksom flera matcher i rad kanske eh, under en längre period. <här> som man har sett såna här avslut som vi bara vad gjorde du där du, mm. du fanns ju tre stycken öppna passningar och du skulle skjuta det stoppar upp spelet det blir det blir dumt det måste man nog trycka på det skulle jag också tro att man gör från eh, tränarhåll Men där är det nog viktigt så i sådana fall att poja tar Sargon till sidan efter någon träning och säger till honom att jag ser dig liksom jag ser precis vad du gör eh du behöver liksom inte överbevisa det utan spela spelet som en kollektiv spelare så så så lovar jag att du värdesätts på precis samma sätt som övriga men jag kan tänka mig att man väl står där med med kniven mot strupen och vet att det här är min chans att glänsa och då kanske det blir så sen är ju inte så tränaren är ju inte dum i huvudet det är ju det som är grejen det, det är ju inte så att en tränare även om du gör fem mål som är totalt idiotavslut så värderar ju inte tränaren det någonting för han känner ju att du har fråntagit min idé. Så att det jag tror att det det det blir så tyvärr. Också på minuskontot då. Adress på inläggen. Mm. Jag känner så där nog kanske tåk och få, får vara lite ursäktad eftersom inte han är en naturlig ytterback. Men som Viktor Wernerson då som har ju varit ytterback och wingback i hela sin karriär han kommer jättebra förbi på kanten öppnar upp läget för sig själv och så när man slår in bollen så är det allt väldigt ofta på block på första gubben eller den hamnar någonstans där det inte alls finns några spelare. Det måste ju vara jävligt basico elementärt som ytterback och inback att man faktiskt kan sikta in bollen när man mm. när man kommer till lägena. Det här tycker jag att man borde faktiskt kunna nu. Och det är inte bara att det ska hackas på på på Victor utan det är ju många spelare som som inte liksom har den där sista, ja, men den här bollen lämnar foten. Du var ju inne på Ash och så där också. Mm. Hur hur får man upp eh, procenten och hitraten på detta? Ja men skillnaden här och det är väldigt viktigt att komma ihåg att de är två väldigt helt olika spelare, Ash och och Vernerson, de spelar också på olika positioner, men om vi drar den parallellen att bägge två slår inlägg så slår väldigt väldigt ofta Vernerson inlägg i maxfart. Och det är ju extremt mycket svårare är att slå ett inlägg när du drar den gubben du får möjlighet och med en touch lägga upp bollen för dig själv och sen klippa till den in och det är de inläggen som ofta provocerar mig när man vet att du har gjort en bra grej men du har haft gott om tid på dig och slår det här inlägget mot en Viktor då som som löper på en djup lägesboll på kant och drar till den på ett det är ju då snackar vi ju alltså millimeterar på träffen i en rullande boll där du kommer och springa i kanske 20 25 kilometer i timmen. Det är klart att då ska jag så himla mycket mer spela. Eh så det, det det är en sån jag kan köpa att han inte alltid får in dem med superprecision när han kommer löpande på en kant, men jag har svårare för det när det är en en, en snubbe som ska dribbla sig fram och ha tid där har vi i alla fall i mångt och mycket nästa steg då om det ska om det ska göras fler mål det är att eh, assisten måste komma levererade där våra spelare befinner sig. Ja och då det är, är det nämen och då är det ju ganska tacksamt i såna fall för en sån som Victor om han vet det att ja men när jag kommer i maxfart och ska slå inlägg då vill gärna mina anfallare ha bollen på fot för det är väldigt mycket lättare att lägga en boll längs backen för om den kommer en halv meter lite lite snett på backen det gör ofta inte så mycket fru kan ofta ta ett kliv men att synka nick som är en halv meter fel det är inte alls lika lika lätt så det är väl ett ett för att förenkla det så in i helvetet ett sätt att eh, att lösa en del av det problemet i alla fall att försöka få de klassiska snett inåt bakåt på en god bredsida som kommer att trycka in den i bortre krysset Dessa två stabila 2-0 segrar har ju satt oss i ett ganska gynnsamt läge nu då inför det som man trodde skulle bli seriefinal i våran grupp. Nu vet jag inte exakt hur det blir men eh eftersom Sirius gjorde bort sig ganska hårt emot Västerås då eh mm. det räcker ju alla gånger med ett kryss för att vinna gruppen och det mm. tycker jag att vi ska kunna räkna med att vi löser faktiskt. Ja ja, framförallt nu när de har all press på sig själva liksom och ska komma till Och så spelar så ska det ju jag känner att det ska ganska mycket till. Du, snabb quizfråga då, minst hur vilka som spelade i svenska cupfinal 2019? Det minns jag faktiskt för jag satt och tänkte att här går det ju verkligen inte att hålla på någon överhuvudtaget. Det var Häcken mot AFC. Det är helt sinnessjukt ju. Och alltså det är ju sinnessjukt att AFC alltså på riktigt haft en chans att vinna titeln i svensk fotboll. Eh men men framförallt så är det ju sjukt att så här när det gäller de häcken och AFC och vi har två stycken titlar man jag jag jag kallar det för två titlar du kan tävla om i Sverige som ja, direkt ger dig ett kvalspel till Europa League eh och ändå så kastar dom alls svenska lagen bort detta jag jag kan inte förstå det jag kan verkligen inte förstå det men IF Göteborg har i alla fall fattat det poja pratar om att kuppen är den grej som man på riktigt har en chans att kunna vinna i år det skulle jag stå ett kvällsspel och en god semester i i sommar där vi får åka utomlands och möta lite goa pittoreska bylager och sen så eh, torska man mot något jävla portugisisk pisslag i en liten by typ men det hade varit eh, sjukt nice men det är ju fan, det är ju så tight det spelchemat du. Ja, om det inte är så att Sirius gör något riktigt drastiskt så länge in Markus Birro på inne mittfältet eller så där för att staga upp sedan sedan förlusten mot Västerås eh skönt oss i det och då vinner de väl med 9 92 eller bara för det. Mm. Men eh Jag tycker att det är en match som vi ska kunna kontrollera hemgruppsseger i, i alla fall. Eh mm. uh, och om vi lyckas göra det så är det då är det kvartsfinal direkt helgen efter. Va? Ja, då är det kvartsfinal direkt helgen efter och då får vi ju se vilka vi får möta. Vi får se om det blir av vilken utav helgdagarna det blir det vi får möta dem. Eh uh, och sen om vi då tar den matchen då är det semifinal helgen efter igen. Så att så det går det det blir lite mini-peak på säsongen redan nu. Jag tycker också att det är jävligt konstigt att de lägger det så här från förbundshåll. För att det gör ju att förbundet inte riktigt heller tar det på superstort allvar. För sen är det ju uppehåll i en och en halv månad och sen spelas finalen den 10 maj eh uh, nu mamma liksom är mitt under säsong och allting. Jag tycker det men det är en för så uh, ja. supportrar så är det väl ändå jävligt roligt att fan. Nu börjar det bli lite blodsmak i munnen plötsligt uh, <laughs> efter, efter en en titel redan. Jo jo men vad fan. Sett jag... i vårt läge så är det så så är det ju så är det kul men det Jo ja, det men är, jag tycker det, att det är, det är lite för men jag tycker att det är lite för allvarligt. Alltså det är en för stor grej för att det bara ska springas igenom sådär snabbt. Det är ju inte som ett mästerskap där man vet att det här mästerskapet spelas de här fyra veckorna och det är gruppspel och sen så går det fort mellan matcherna liksom. Utan det är här är ju något annat. Och en kupp som börjar leva tidigt under hösten, då tycker jag det är synd. Det är så jävla stressigt det här i match. Ska vi trycka ihop allting? Det tycker jag är synd. Men jag har tycker att vi kan se det som en en en möjlighet att eh, prestera bra i den cupen i, i år faktiskt. Ja, och framförallt med tanke på att vi har en ganska good winning streak så så det är det klart att det det är nog inte så dumt för oss då för att bara fortsätta och nöta på när vi är i form så att säga. Och en, en semifinal i svenska cupen om 2-3 veckor. Det är man ju Suggen då eller? Ja, det är ju det är ju hade ju varit rätt fett ja att HP skulle gå in med men men superallvar innan säsongen ens har dragit igång. Alltså jag gillar det. Jag tycker bara det är synd att de stressar på det är så in i helvete. Jag tycker vi lägger in en beställning på en semifinalplats i svenska cupen om om några veckor här. Jävla, vilket tryck det ska vara. Ja. Köt. Det skulle bli kul. Vi är sponsrade av Jay's Headphones. Det är så himla roligt att Jay's Headphones är tillbaka. Eh Jay's Headphones är en leverantör som gör fantastiskt fina ljudprodukter. De har lancerat de här fina högtalarna S Living 1 och S Living 3 som funkar oväntat jäkla bra. Bra pris, bra tryck. Nu lägger han ut då liksom som lite grädde på moset ett par goa Jay's Q7 som är ett par nya kophörlurar med noise cancelling som precis har vunnit bäst i test hos Aftonbladet. Ja plus en hagla bara i den eh, recensionen. Vad vad innebär noise cancelling då mm. du som är lite mer eh, nörd av saker och ting? Ja men noise cancelling är om du inte tycker de är ojud kan man säga. Uh, de de funkar så här att du sätter på dig i hörlurarna så kan du välja att aktivera noise cancelling. När du gör det så försvinner allt ljud utifrån. Vilket gör att du får en väldigt lugn och harmonisk upplevelse när du lyssnar på den musiken du tycker om. Eller när du då pratar i telefon. Du hör ljudet i hörlurarna. Fantastiskt bra. Men allt utljud, alltså allt runt omkring försvinner. Dessa är ju sjukt populära för folk som till exempel flyger mycket flygplan. Eller åker mycket buss eller åker mycket spårvagn. Där det är ett himla ljud runt omkring och man inte hör varandra. Jag ser ju genast möjligheten och slippa höra vad du säger. Ja, <laughs> exakt du. <laughs> Tack, vad snällt. Om ni går in på jaysheadphones.com och använder koden bbpod2020, alltså bbpod2020, så får ni faktiskt hela 30 på hela sortimentet och det innebär att till exempel de här grymma stänga utepackryck glimberg lurarna då man hamnas bara strax över 1000 lappen vilket är jäkligt billigt för en sån bra produkt så det tycker jag är värt ett besök och ett test watch up 5 plus i aftonbladet är ändå 5 plus i aftonbladet stort tack Jay's headphones för att ni hjälper oss att göra Bebipod under rubriken inte så fjädervätta och jätteskojjämnen så har det ju kommit bokslut och grejer för 2019 mm det har det gjort har vi har du någonting och och tillägg om det eller Nej alltså summa sumarum så är det ju väldigt likt som det har varit alla andra år. Eh vi har ju stramat åt eh, så utposterna så gått igår och flyttat om i siffrorna så ni så fint heter eh vi är fortsatt beroende av spelarförsäljningar men det är inte riktigt lika allvarligt. Jag vet att Laul var ute och svinga om att hade vi inte sålt Benjamin Nygrens så hade vi varit i en liknande situation som Östersund just nu och det kan låta väldigt så här läskigt när man säger det på det sättet men men så är det ju alltid alltså någonstans hade inte Wikström dragit korsbandet så kanske det hade hänt. Hade inte Thomas Rogned dragit korsbandet 2015 så hade vi vunnit Allsvenskan och då hade vi kanske spelat i Europa League och hade inte Paka dragit korsbandet. Alltså det finns så väldigt många om och män hela tiden och jag tycker att det är lite trött faktiskt att komma med den typen av inflykt för så är det alltid framförallt så hade vi ju kanske inte köpt Hosa Majers och återbesöka om vi inte hade sålt Bena med nygren. Så så så det det, det är väl något som med, med transferbalansen. Däremot så tycker jag inte i det här fallet att man ska vara för arg på Robert Laud för jag tror att han får sota lite för, för lite för gamla synder. Jag tycker också att det är bra att man inte bara är halleluja allting är perfekt och bra utan jag tycker att någon skall syna de ekonomiska siffrorna också för att just på ekonomin har vi ju en historik som inte är så jävla bländande och ju fler personer som Nagel farden desto mer säkra kan vi supportrar vara på att det inte är på väg köper ett åt helvete igen. Så just av just på den här grejen så känner jag men fan robban upp med upp med dina analyser då och berätta varför du tycker att det är så här och så här visa visa oss i en artikel eh gärna en som inte är, är låst då. Eh varför du tycker att det finns anledning till skepsism så så tror jag att det, det kommer landa bättre. Ja men man får göra det på det sättet då. Jag känner Robert. Jag har många gånger tagit Robert i försvar och sagt att de var fan lyssna på vad han säger jag förstår att det finns en historik jag tycker här så tycker jag att han går in med alltså när han går in på det sättet och och och det blir så tydligt ur han trycker på det för att skapa irritationen men det är, ja, men, jo, men det jag men jag jag, jag, jag jag hör vad du säger sättet, så in conclusion så var jag ganska kritisk men presenterade på ett lite lite bättre sätt så jag gör så, det grundligt så är ja så är vi säkert eh, beredd att lyssna så att säga ibland så traskar han bara en jävligt konstigt i mark Nu, nu kommer det en radioavgång som heter Duga. Okej. Okay. Någon som också traskar jävligt konstig Marcus nu. Och som också har varit lite kritisk mot IF Göteborg. Vet du vem det är? Så han är så jävla pantad så det är helt sjukt alltså. <laughs> ja men hur kan, hur kan och, han och, med? Och, och, nej men nej, jag måste säga, och, och, och. hur kan han med? Du, du behöver inte säga vad det är. Hur kan Abdul Razak med? Han kommer alltså in till IF Göteborg- eh vi, vi pratar alltså våren 2017 här nu och vi ska komma ihåg här nu att han då att IFK Göteborg efter 11 omgångar våren 2017 ligger på en femte plats. Det var inte helt 100 i klubben. Det var en hel del som rörde sig och och det var en hel del stök. Det såg vi om inte minst den hösten där. Men han kommer in och har ett spelsinne som inte alls passar in i det vi gör. Han tar avslut fan värre än vad Sargon Abraham gör just nu och han krönte det genom att ta över stafettpinnen från Saballasson som enskilt sämsta insats i en match någonsin i Göteborg och Sabba då gjorde ju detta då under Kalmar borta första 45. Uh, det det är så otroligt svag insats det här halvåret och sen har han mage att gå ut och gnälla på att ingenting funkar i i Skövdeborg han kände sig inte välkommen allting var skit och jag citerar det är den värsta klubb jag varit i och det är ganska magstarkt för en kille som har varit i i det 3 de klubbar nu på tio år och säga en sån sak, då börjar man fråga sig är det klubbarna det är fel på? Eller kan det helt enkelt vara så att du, spelare X här som uppenbarligen inte har klarat av att hålla dig fast i en förening under ens ett helt år är det du som kanske har dina brister? Vad jag försökte säga då innan innan du läst upp hela Sagan och ringen-treologin <skratt> i, i text här är det <skratt> Ja, det är så här, det finns ju spår så ungefär så här spår av sanning är det som rasar säger för det som ja. det det var ett stökigt där. Och på samma sätt då så blir det ju en kille lite som likte Robert Laul eh kommer med en hel del information som kanske ändå inte är man ska man ska garva åt men sättet man presenterade på gör ju att det blir jag vet jag vet inte vad jag ska säga. Ja, Nej men det här är skyldnad på dig. Kommer du inte ihåg när Tom Pettersson lämnade för Östersund och han på ett snyggt sätt påtalade bristerna som fanns i IFK Göteborg. Det är en jävla skillnad på att presentera det på rätt sätt. Då hade jag respekt för Tom. Många blev också arga på Tom då för så här, "Öh, du är sur för att du bara inte bla bla bla bla bla." Men jag tyckte inte alls att det var som en Tom där och då. Det Abdulrazak gör nu är så jävla meningslöst. Du har liksom haft en karriärskurva som har varit en spikrak neråt. Du var, var det i City han var i eller vad fan. Det var någon så här superhög ja, och sen det hade det bara är... rasat och så har han mage och kasta skit. Det är ju sannolikt också det som är orsaken till det vi ser eh att att Abriel har varit i Manchester City och och spelat några matcher jag vet inte vad det var för nivå på de matcherna men att det är en hybris från redan från unga år att nu kommer jag in här och jag ska bli den största stjärnan och jag ska bli det och det och, och där någonstans har han stannat mentalt Och tror fortfarande att han är Mr Big Dog när han kommer in. Men så är han så är han bara Abdul Rassak. Eh mm. det finns ett uttryck som kallas för Danning Kruger-effekten. <laughs> ja. Och det innebär att den som är inkompetent också är oförmågen att förstå att den är inkompetent. Ja. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad mm. än kompetenta. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens att underskatta sin relativt höga kompetens <skratt> inte mot andra. Ja. Vilket leder till andra kärn att det som är lätt för den kompetenta också är lätt för andra. Eh, <skratt> så att... Eh, <skratt> Av ja, en längre tid har det så här ja. satt ett sätt ett annat glimrande exempel på detta i hjällsvenskan i i och med Astrid Ejrevik tycker jag. Folk som liksom inte fattar att du är inte någon jävla världsmästare och i fallet Abdulrazak så står ju alla stjärnor helt fel för när man just har spelats sin eh, debutmatch för mittenlaget med Jokera mittenlaget i superettan ös och dessutom lyckats avgöra matchen till som liksom negativ eh sida eh genom att göra självmål. Då är det kanske ändå inte läge att gå ut och svinga. Eller så är det precis det det är för man ser ju att alla Öy-supportrar de låter ju honom komma undan med att vara en ganska röten fotbollsspelare mm. bara genom att han säger att blåvitt är den värsta klubben jag har varit. I. Ja, men jag jag jag skulle säga det på på tal om det att tycka att man själv är världsmästare. Jag ser ofta så här öysar. Det finns ju speciellt en nöysare, John Alberg tror han heter, som alltid ja. ut och svingar mot eh, i Sjöterborg. Heterar inte John Alberg. Jag Ahlberg? måste jo, jag måste ändå gilla John. Han är den den ensikilt största liksom <här> anledningen till till till att det hålls liv i någon sorts antagonism mot dig. Det är John Alberg. Ja. Han kämpar på. Han han är väldigt aktiv på Twitter och och Öysare. Och men jag tror ändå att i alfa 75 av hans tweets handlar om någonting i världen som han har hittat och kan göra så att det skulle vara något dåligt för blåvitt. Han är han är fantastisk på det. Följer hon. Han är, han är han är han är han är en klippa där alltså. Det, ja, ja, ja. det är synd att det syns att inte finns fler som han. Då hade det varit lite kul runt ja, lite där. Men ni dagen, ser, ni, och... ni ni är inte helt olika du och han jag säger men du är ju min vän men det jag skulle komma till i alla fall är att Öysarna går igång som fan på detta då de delar upp eh, de här artiklarna överallt om att å han tyckte att blåvitt var en så dålig klubb för fan var roligt höhö eh, så himla gott när när blåvitt får skit jag kan tycka att det, det är lite gulligt av Öys eh, och det gäller även gejs att de fortfarande ser i Fck Göteborg som sina stora antagonister men vet så att guys sa liksom ingenting att komma med men man pratade om att vara rädda för kvalspel superet den förra året Öys åkte på torsk mot två åker för två veckor sen och ändå så är det stora fokuset på att IF Sjöterborg är minsann eh den stora antagonisten till oss. Eh vi är mycket finare ner ni kan aldrig bli som oss och jag börjar känna så här alltså Öys så guys ja men Öys så guys är ju så långt efter nu så jag börjar nästan släppa parrivaliteten mot dem alltså helt håller sig. Det är det är inte precis, intressant det. längre. Det är inte intressant. Jag känner nästan så här fall vi kanske ska börja, börja känna att Häcken är riktigt antagonist nu istället liksom. Och bara släppa ju så gejs. Problemet med Häcken är att man inte känner någting för BK Häcken överhuvudtaget. Ingen gör det. Eh men det är ju som du säger Öys och Geis är inga rivaler i IFK Göteborg längre ibland så kör jag en en en, en mycket sympatisk harskateknik när man när man stöter på folk som håller på ju så geis och så säger jag bara ja men jag håller ju på jag håller på blåvitt i i lite fotbollen och så håller man på ju så geis är de läger i visionerna det blir aldrig konstigt nej <laughs> så men <laughs> det brukar de inte tillgåm. Nej, så summar summar om nu då så så så steker vi Öys och Geis som egentliga rivaler nu. Ja men jag kom på det faktiskt när du sa det nu att det som måste påpekas då som som folk framförallt i sociala medier är det så jävla bra på att säga så fort man påpekar någonting som som man som man inte håller med om så är det alltid någon jävla som säger åh nu sitter du och gråter ut. Det gör jag inte. Jag tycker att det här Abdulrasax på hopp på i färg. Jag tycker ju mest att det bara var uppiggande, att det var roligt för i gamen att få skratta åt för det var så jävla på en sån absurd nivå liksom så man kan inte bli arg på en sån grej. Det, det finns kan... ingen vettig människa som lys lyssnar på Abdelazak Och tycker, ja ah, så är det Fan vad dåliga de är Äntligen säger alla, de hur det alla, är Alla tycker ju bara Ja du Är du rätt det, person? Dunning Kruger-effekten helt enkelt Mr Dunning Kruger Stort tack till Jays Headphones för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Och som en liten extra lök på laxen så har vi ju 30% för alla som shoppar loss på jaysheadphones.com och använder koden BBPODD2020. 30% på hela sortimentet. Det är faktiskt riktigt bra. Vi nåddes i dagarna av den extremt tråkiga nyheten att Stefan Lindqvist har lämnat oss. Stefan var och är en av de största och har varit med och satt föreningen IF Göteborg på kartan för världen över. Vi skickar mängder av tankar till hans familj. Hoppas att de får sörja i lugn och rod och minnas Stefan som den fina kille han var. Vi vill som en liten hyllning till Stefan spela den otroligt fina duetten mellan Brad Paisley och Dolly Parton. When I get where I'm going. When I get where I'm going On the far side of the sky The first thing that I'm gonna do Is spread my wings and fly I'm gonna land beside a lion And run my fingers through his mane Or I might find out what it's like To ride a drop of rain Yeah, when I get where I'm going There'll be only happy tears I will share the sins and struggles I have carried all these years And I'll leave my heart wide open I will love and have no fear Yeah, when I get going Don't cry for me down here I'm gonna walk with my granddaddy And he'll match me step for step And I'll tell him how I've missed him every minute since he left And then I'll hug his neck, yeah, when I get No They'll be only happy tears I will share the sins and struggles I have carried on so much darkness in this world we stumble through All these questions I can't answer And so much work to do But when I get where I'm going And I see my maker's face I'll stand forever in the light of His amazing grace